Então seja bem-vindo, cá estamos, como é hábito, em dose dupla, semanalmente, no Tradição com Nutrição, da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, uma alimentação uma alimentação saudável é aquilo que nós falamos, mas estamos numa altura em que eh, o Natal nos lembra coisas boas. Rita, obrigado mais uma vez aqui estar connosco, e o Natal, naturalmente, nós não nos passa ao lado, tem tenho ao lado de ninguém, mas na alimentação há sempre alguns cuidados e alguns exageros. Aquilo que nós falamos aqui é aquilo que pode, de facto, ser feito sem que eh, haja um prejuízo, um grande prejuízo, pelo menos, para a nossa saúde e alimentação mais equilibrada. É mesmo assim. Olá a todos. Obrigada mais uma vez. É isso mesmo. E este mês vamos dedicá-lo totalmente ao Natal uh, porque sim, realmente o Natal comete-se aquelas uh, coisas características, digamos alguns assim alguns são... Sim, mas também exageros uh, mas é certo que algumas coisas são só características desta altura mas sim, podem ser exageros e sim, podem prejudicar a saúde das pessoas um, e porque é possível aliar o Natal, a tradição com saúde, foi pensado em si, não é? Para si um workshop de Natal intitulado Workshop Natal com Recheio de Saúde, que vai decorrer já já este sábado, dia 7 de dezembro, das 3 às 5 da tarde. É necessário inscrição prévia na clínica, é um workshop totalmente prático. Uh, o objetivo deste deste workshop vai consistir em formar quatro equipas, um, cada equipa vai ser liderada por um aluno do curso de pastelaria da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Um, estes alunos escolheram as receitas receitas estas que são uh, características são tradicionais aqui são uh, tradicionais aqui e, da, e, região. da região uh, e aliam a tradição e aliam a saúde, saúde a equipa vencedora da especialidade natalícia mais saudável vai ficar habilitada não a um, não a dois mas a três prémios Um deles é dado pela clínica, clínica médica, o outro é dado pela padaria Paifi e ainda uma surpresa da cooperativa, que a cooperativa vai dar. Então nós podemos adiantar outro prémio, que é eh, quem ganhar nós publicamos a receita no nosso site eh, e no Facebook, eh, portanto, da, da receita vencedora. Portanto, oh. todo, todo todo todos os condimentos, toda a maneira de fazer, portanto, para pois, quem quiser experimentar fazer em casa quatro prémios. O nosso é mais pequenino. Sendo o quarto. Então, esta publicação fantástica, o meu muito obrigada. Hum os júris, porque vamos ter júris os júris são de áreas distintas um, portanto sou eu que vou estar a representar, estou como nutricionista, estará o senhor Nuno, que é o pasteleiro da, da Paifim, da padaria Paifim, uh, vai estar também presente o senhor vice-presidente da Câmara Municipal, Municipal. e vereador da Saúde, José Francisco, Francisco Pessoa. Pessoa. Uh, Estará também o diretor do agrupamento de escolas aqui de Oliveira, do hospital o Pessoa. professor Albano e estará também a doutora Maria da Guia que é a gestora da cooperativa portanto uhum. temos um leque de júris isto vai ser muita responsabilidade a equipa vai ter um trabalho árduo pela frente mas eu acho que vai ser um desafio muito eu interessante Há pouco já falaram que isto era um masterchef do hospital assim um ponto pequeno sim, sim. Não quem sabe que não, não sairá daqui uma ideia no futuro fazer uma coisa maior Eu, eu andrei a ideia, eu confesso <risos> uh, acho que sim que vai ser realizável pelo menos na clínica vamos, vamos pôr isso para o papel Eu acho que era muito interessante. Bom, este evento uh, tem na organização uh, a Clínica Médica, mas também a PAIFI, um, acaba por ter por ter os apoios da, da cooperativa Beira Central Supermercado, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital e, claro, a Rádio Boa Nova, sempre. Naturalmente. Um, e, e sempre uma forma de trazer um este workshop acaba por ser prático, ok, faz todo sentido, e esta época... Um, é tão pensada no Natal que nós queríamos mesmo fazer qualquer coisa assim mais dinâmica mais divertida e pensando sempre nesta época que é É muito bonito. Além de juntar aos jovens que fazem parte de um sim. curso não é? de restauração, de, de pastelaria, penso. É pastelaria. pastelaria, que também se podem auto promover um pouco aquilo que irão aqui também fazer e, quem sabe, não é mostrar as suas capacidades que foram aprendendo ao longo dos tempos. Sim, o objetivo também era um bocadinho Portanto, esse, não é? Portanto, aqui acaba de ser também essa parceria com a própria escola. Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito interessante, porque vamos conhecer de certeza alunos dedicados, uh, vão mostrar o seu trabalho e... Uh, E o trabalho que, te, que já tiveram, porque eles também já, já estiveram a estudar e, e, e a praticar o que vão fazer neste, neste dia, para mim vai ser uma surpresa, porque eu não sei o que é que eles prepararam, uh, também como júri não, não, não, de, não devo ter esse contacto, claro mas não levantar-se os peitos Para não levantar-se os, os levantar peitos peito. Sim, se não ainda venham os alunos de ter comigo Claro que não, brincadeira Pronto, e depois as equipas vão escolher o nome Para dar à equipa Portanto, vai ser assim algo mesmo pessoal Quase, vão uhum. vai haver ali uma dinâmica interessante Para se conhecerem também hum, E vão ser duas horas de pôr as mãos na massa Literalmente Uh, uh, uh, uh, esse é um workshop que vai ter alguma uh, as pessoas têm que se inscrever, pelo disse Sim. mas uh, tem alguma limitação de pessoas, portanto não podem Sim. ser tantas quanto isso. Tem limite de vagas uh, e as vagas estão a ser preenchidas portanto se quer muito inscrever-se uh, eu Praque. peço que se apresse porque como compreendo nós tivemos que limitar o número de vagas, senão a confusão era muita uh, e o número de elementos da equipa também vai ser reduzido, portanto temos um limite máximo de 15 pessoas que está a juntar, portanto eu peço que se apresse a e inscrever-se. Um, e vai ver que o que prometemos vai ser um evento muito dinâmico, muito divertido, mas também com aprendizagens interessantes e vai ser realmente recheado de surpresas porque depois os prémios também prometem prometem isso Nesta altura, aliás também já disse a Rita e que nesta altura o Natal é propício sempre a fazer coisas diferentes mas também é uma maneira de mostrar o que é que se pode fazer e qual é a criatividade que porque as próprias pessoas vão ter Para fazer uma coisa diferente Eu acho que sim E, e trabalho de grupo, de grupo Não é que é tão interessante eu eu, eu eu estou super ansiosa Tenho que ser sincera <risos> eu acho que vai ser tão divertido acho que vai ser tão bom E eu, eu estou super curiosa Para ver o que é que eles vão fazer E para ver o que é que pois. eles organizaram para nós Também gostava de saber qual é o paladar depois do... do, do... Sr. <risos> Albino, Não. está desde já convidado Não. a participar. Não. Eu sou então, suspeito, eu sou suspeito. A participar, nem que seja para lá estar, a dar Só o feedback para com a vai rádio. Eu acho que vai ser muito interessante. Estamos a falar no Tradição com Nutrição, da responsabilidade do nutricionista, nutricionista Rita Moraes. Estamos no Natal, estamos a falar deste workshop vai acontecer então este fim de semana, sábado. As inscrições, já disse, são limitadas e, portanto, o Natal é quando o homem e a mulher quiserem, até mesmo na cozinha e, portanto, este não vai ser diferente. Nós depois aqui vamos vamos também saber qual vai ser a conclusão que, que a Rita vai tirar daquilo que depois irá assistir é um mês onde vamos falar noutras rúbricas também sobre Natal Sim, não pode perder a próxima rúbrica eu vou falar de alguns ingredientes que podemos utilizar para alguns doces portanto é um pouco também daquilo que vai ser abordado neste workshop de Natal eu vou trazer ao próximo à rúbrica também alguns ingredientes interessantes a utilizar nesta altura e que as pessoas muitas vezes se esquecem podem tornar os seus doces mais saudáveis, menos prejudiciais digamos assim, não pode perder Então vamos voltar na próxima semana com mais uma rúbrica, o Natal é o nosso pano de fundo, vai servir então durante este mês para falarmos diversas coisas, uma alimentação saudável sempre em do dupla na Boa Nova, semanalmente com a nutricionista Rita Moraes Rita, Obrigado mais uma vez por aqui estar, naturalmente para a semana outros assuntos com o Natal sempre bem presente Obrigada, até a próxima. Até a próxima, fique bem, tradição com nutrição, um abraço.